Otxailan, otxailan, sartutak. Bimila mabi, otxailan. Gaurkoan zanbla, seguna bladi. Horira, badinio eta bladi. Esan bezala otxailan sartua murgilduak. Otza, otxailan. Otxailan. Eta bai bai, bimila mabiko otxailanen irua gaurro zirala, hortzirala. Binozuek entzuten hariko zeate. Iaren seian. Si. Iparra rotzenan ostian, mititzen den saio hau, zera, antxeta irratiko uinetatik. Txigudi badian, ero, be bila soezko aldeontan. Bela, zongi etorrean makarela, zuekin beste egun batean, ze otzik duen kojonan tuan. Bai, bai, bai, bai, pitorro baten moduen gure pitilina. Baitare barra uskulduak kuzkulduak, kuzkulduak. Kanika moduen gogor, gogorriñak. Eta men, silozibeneako bakestetxatik, silozibe irratetik. Hemen emititzen eta ekoizten saio berri hau, irra saio berri hau Gia ja, da hurin urte edo Abian martxan jarriz dela nuela makarelaren eskutik Eta zirrikitutatik saio honetan zaudetela jakin Hemen ondarbiko eta idungo izkera biltzen duen txomi zagar zazure liburu adaukat Apalan mesinotxian irukitzeko Ondarbitarre kutsuko izketa aldiak Pertsonaiak, pertsonak, biztanleak, hausokideak, portuar, baserritar, kostar, eta kaletar, kalitarra. Bai, zilo zibeneatik, esan bezala, bimila, mabiko, txailaren iruan, blat, zanplaseuna, janari, japedein katzekoen una aumenta, sortietarritan meza aumenta egon. Atzo kandelari egun, japiskatu, oikiure sarroiek, nolapaiere, lizkizunak eta hori episkabatu de modesa den da retro retro atzerrantz atzerrantz gibelerantz faki dire. Eh? Hsta, mm. güi, aiste fededun. E, bueno, sembla seguna da gaur eta bueno, esan besela, eh, 2012 ko txailaren irua da. Koitzen naizen momentu baino zeik entzuta nahiko sea te ipar hortzaren dena ondo baldin badi eta programatuta baldin badago behar bezala. Txailaren seian atzo sant da agera. Agate deunaren euna ero crossken euna neria adibidez Ongi torri ja eh, ke la unxarra kadixkire gustiak kaixo aratzal Bueno, orfantzaigu sintonia eta emendikan e, zeratxo batean behar duz eta argituko dute arazo txegi badaukabuna hemen silo zibe. Eneako, ari togonetan, ba, bertako, bertan ibiltzen genen jendian, bertako kudeatzen dugun gazterila, gero gaztea behin daizu behin dik, makarela gaztua gaztua bai. Ba bueno, salatu, zaragarria izaten zaigu, izaten da, ari da gertatzen. Ba udaltza ingoak, bi oke edo alkainen parian dagoen aparkaleko horretan azken boladan urtarrila eta hotzaia honetan, ba, izuna jartzen ari homen dira. Udatzaunak heldu heldu tortzen dira eta eh bizilagunentzako eremua edo tokia omen da. Beraz, e, bertan esin dugu gurek automobilea, gure autua, ba, paratu. Eta eta bueno, nik esaten dut, ba, sinarraio dago, ze nik ez dut inor ikusten. Hemen amutalde amabi so, e, Tokio honetan ez dut inor ikusten iluntzeko amabitatik e, iuntzeko, be, bueno, behatzetatik aintzine, eh, inor ez dut ikusten hor aparkatzen duenik. Bizi laguna pixka eta aintzago Josulangile Kalian karrika hortan gehi gentsuonak hor aparkatzen dute. Eta hau beti utzea egoten da. Ez da, ez da ibiltzen emendik. Eta odaltzainak kotxe bat bertan agertu eta tak izuna jartu. Ez, badakit, beraiei aginduak. Agindua betetzen dituztelea, besterik ez, norbait behaltzen dira, baina ez omen dira gauza asko zere, zere zera go e, taisuz gehiago daukatenak edo garrantzia undiagoa daukatenak hemen amutaldea, mabin silozibeneako aretoaren parian daguen aparkaleko horretan bizila unentzatuko eremua omen da ez dakit e, marrak berrez horlegis e, e, marraztua daude eta hori Izuna jartzea, bertan ibiltzen geren jendeare, udaletxiko izaki, eta taguke, gazterileak udeatzen duen zerbait, eta udaltzainak izuna jarrituzte, eta izuna jarrituzte ere, kontzertu egunetan. O sea, jendea, bertan den jendea, non arraio parkatuko du, non ultziko dute beraien ibilgailua. Ibil, ibil, ibil, ba. Hau, salagarrile da. Ni salatzen dute mendikan, eta ezaten dira, udaltzain egin, aber eskua, pixka bat, eskerra daukaten, iskerra, pixka Eta, jode, eh, favorez, ez data inorra gertzen hor, ez data inor ez du da inorra hor kotxia Hautua, arratzian, zide montre, zide arraio, zerta, zerta torren dudaltzen gona bilaltzia. Esaldute beste herria, zainduko zaindu behar beste azkoze, gauza benetazko beharra dagoen tokian, esaldira arontzfaten. Bueno, ni xildu guneiz. Zerti, hemen dik sugiek, gotako abatik eta ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi, nahi, Bueno, The Las Vegas, e, silozi beneako aretoan, mushroom caffeine batera, ba, taldearekin batera 2000 amabiko txaiaren amarrian, iuntzeko amarretatik antzin erat eta amabi euroko sarreraren truke Hemen izango ditugu, The Last Vegas, talde, rock talde hau, eta lagintxo bat, hemen muestratxo bat Ba eh, erran bezala, amabi euro izango da sarrera ora ingoa, bost euro normalki izate emaldimadare, garesti, garesti jo, eta hostilalean, hortzilale izango da, barikua, uste du, barikua, ezaten dela bizkaietarraz, eta bueno, lagintxo bat, eh, de las, begaz, eta mushroom Cafein esan bezala, erran bezala, datorren, hilaren amarrian, otxailaren amarrian, hemen esango ditugu, eta, pamuestron boton, esaten da, erderaz, gun Bi milabiko tsaileen bila ba. eta gaur zer da Albbizia, notizia berria gahelurrra eh. ari duela San Blaz ez da izango baur bihar San blaz zien irua caneta. Gaur kandelaria Gaur kandela piztutzen goguna da argi aria bihar Yesan Blas. Ta beresan. una. Zo txura estos Mesa guzti tan da. Again jarritzen da 8 da. A da. Lan da boto karekuan no. Ne, seme importantza. Portuko kareskorangi eneguen kalen ez da mexarik sortzen. A kocho. Ta guzti ten Bai, Pese, San Gabrielen? San Gabrielen eta, eta Porto Colizat. Eta garnola den funerara, entzatzen duen unku bille karratzaldean joatean. Bai, zein gila, zein zein gila. Ahizpak zelena, bat zelena. Kaupoko bat zelena. Eta orduan, duen, da, pues, jandela berdinkatu eta garritzen duen. Eta garritzen duen, janari, tortak. Que... San Blaseko zer hori, opiltzuak izatez. Opiltzuak dira, opiltzuak dira orillek ez? Ah, Ordu sortzitarritago meza gau, niñez, ez gara ia. No gara da sukoan sortzitarritago meza gau, niñez egon no bide. Gara atzaldien, gero? Bine sortzitarritago, hain Biar, biar sortzitarritan. Biar, biar zamblasa eta portukol izan. Portukol izan zeitan Atzaldien gero. A, atzaldien. Goyzien? Zortzi portuko lizan. viat Portukol izan. Bai, mesan, goizia. Mesan, goizia. San Blas eguna. Janari egin katzeko duguna. Eta eh, gero, arratza aldien egin bat duzu beden katu, goizien altxatu gabe goizia. <gay> pues, Manxiri pegatu diren la coa nortzitako <gay> pegatu. Pues, ni vigar, arratza aldera, arratza aldera. Eta candelaren kontua bizar, candela ematen Mesara, candela bat ematen <gay>, da, ose? Pistu egiten da, Bertan, ose? Baita laantza, bestia ze mientzat. Abai? Eta ziru bat, zeratu duz? Eta, denikatzen dut, ikendu dut, arri, egun kandela puztutzen dut. Eta, ui, pues, bera, karekin dut, eta nora ere naia ez? Eta norberen naia ez? Az muero, kandela bakoitzeko hori. Hori ez da. Otoitz ikendu dut, ikendu dut, ikendu dut, ikendu dut. Eta, den moera bat, dena, dituen. Eta, hilzen dut, eta nore ez dira, itxien egiltzen ziren ja ospitaletan. Ah, bai, bai, ma? bai. Hozi, apai zetortzen zenean, bera zentzen kandela berenkatu da. Zaten zuen horian, nerean, ba. Ah, hori hurra zaharra, ozitzen. Itxien hitzen, eromona hitzen, maldin baze itxien orduan oain ospitaletan hitzen dira. Bere kandela, kan, ka, bera zentzen. Itxien duzun kandela hori. Duzu duzu berenkatu egiten zentzen orduan. Ni urtero berrik uiten da candela? Ba, nik urtero berrileken maten dira. Urtero, engaurko gunekin, candela berrilea. Ba, Eta parilo du urte guzikotz. Eta oh. da torren urti, nire otxaian bilen berriz ere beste bat. Gura ba, bota. Vai, eh, erbota, eh? Es una pues, piztu. Tu gara ratzen jarri laja. Itzali arte. Ja, no, pues, Eta, pero... Guna bueno, loko minion. <laughs> Eta, igual urti hori eh, atxuntik girene, bai. Hori egiten, bai, hori egiten urtiego katmenen pospistitzen dut eta lista hartzen deta moderatzen eta lista Urdetzu Usadillo Sarra que menen organica machihu chura chura i ke parte orde tengo gaste fotos bookんで... de Eso da Viñol no yo un fondo da Jaqui hori horra nerezak egiten san era da ikustia es esku daia esto zorrinai ni gas xoba se gozo con la uterdita gaite gaite Ja, Boesteritzen sartzen diz, nani eta seni duzu ni. Or, el urekin gocho batin erol nitzen. A bai. Eta ginen fisura bat ere bihatzea. Bai. Eh? Fisura lo, gelatzen bat. Begairukin hitze egondu nitzek, claro, esku. Ante le biru iruste, taixo intzuko lurra. Bai, gela. Gela, gelatzen gela. Formatu itzen den ere bai. Ezko jardinu nonola te hitzen fisura bat. Eta, quero, eske ostik estu nei. Ese ostik estu zure. Bueno, ondo paso en Candelaria una, San Blas, unero bain. Ni gozatuko dute elurrekin, zerti gandozkan elur matlutakiki hauek ikusti erortzen dugu gure ganea, pues, ora, gauza da, nena da. gustatzen dugu. Ni gustatzen, beti nire ez du. Egun hona pasa. Bai guaditea. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Bueno, orain bai. Gugu Uo, eki nahi du orain elurra. Orain bai. Zame zela, bimila amabiko... Otsaiaren bilaz. A, kandelari eguna gaur kandela bedeinkatzen dire hemen badire zenbait pertsona ausartak direnak kirolariak eta kirodeiko atzeko aldien teniz e, zelaian, zelaia ez dut izango baina teniz kantxanero tenizeko eremuan muan badire laula unor ja, ja. eta itsaso mailan gaudela Pagorkotzi iragarreia zagoan, eta iragorpenak azken bolan, ez dute gutxik jen. Skalpet lehlakoa ero. Pagaitu amaine bat. Zera. Amaine bat. satelite eta eh? ez dute gutxik Eta, ara, Siberiar aize fin hau, iparreki aldeko ikutu honekin, baitzazetik hau ekartzen dugu. Euri langarra dena, Alizikar txirimirila Gaurkuen zer Elurra, elurra, eluta txikiak Zet koloreta Zet tonu eta ze Itxura hartzen digun Zeruek elurrin egiten duenien, ero elurreko Joeriera duenien Ba txuriska Txuriska, hola erdi Brumala inotuko Giru bau Eta sumatzen digun ba ondartza biri nago eh Ramon Ibarren Ibilbedetik edo Camillotik edo Repidetik terminaldetikan eta ondartzeko ondartza ledere fakit da berrillakok dire Candelaria San Blas o Chayan Sardua kotxolina goza uh hitzira neua eta nere Guain egiliko gara... Zero grado inguru hontan Zatote lur botzeko... Zerotik grado bat ero bi... Goekifan ari eta... Lañotua... Hemen txinguri barri... Heno bertan... Kirol-kaietik... Abiatzen naiz... Atzeko detik... Hemen ahogu... Ondartzeko... Aparkalekuan... Eta gero... Eskuñera... Kirol deilla, oi kirol bai, kirol deilla ez, kirol kaya. Se benderen de Chutena, kamarratu txikote ginen doratuak. Ba, motzorak, chalupa batelak naizena ez dela Eta se jazillo za, eh? Fezkura de se jazillo bada hemen. Elurrari di du. Era hori ta cosa, hon. A iré Masha Polara. Eta bueno, bakarela, nada. Ze chirringa nagian. Sigi saga neguko egunoan aprofitatzen. Anparian alakusat ondarraitz dantzubiak eta larun laino Itxasua, marroi koloria berrizka arrotua dago, trapai abiskat ikusten badela adela. Eta jode, izfarra, eh, izfarra, izparra, nortia, uf, somatzen da baina hondik eldu dene. Aizze, Bueno, garko naiz abiatuko, zer ainez. Zipi boi punta ainez, Opinion. Jode, aizigin kontrofati dut. Aizigin kontra, saiz, saiz, saiz, saiz, saiz, saiz, marra. Ta, hene, makaregaren kontuak hemen dire, otxailan bikuak zerrikitutatik zaio dako, atxeta emititzen dugun saioa atxeta erratiko uainetatik, laroitabeatzi.sazpifemetik iparra horatzaren nostian, astelenetan, ordobitatik bitatik antzilerat, Eta baita Errepikatu izaten Sumatzen dizia Ze aizia erizean sí. eh? Siberiar aize hori Aize eki aldeko Ipar eki aldeko aizia bueno. Hor ah, eh, nere ah, grababaio ah, Sumatzen aiz Zefina Ipar Frantziparra Daitzen diogun aizia idor idorse ah, dena Baina atzo ah, Otsaian bilan gorotikue eh, eh, e uri zena hormatua jausten zen erortzen zen eta hemen makarela blaganariela ba kontu kontari eh ondoren jarriko dizuet beste pizar bat eta bainan bitartean de Las Vegas, esan bezala iragarriko dut de Las Vegas taldearen emanaldia mushroom cafeinekin batera 2000 amabiko txaiaren amarra ostidala, amarre, giluntzeko amarrretatik hauntzera aurrera, aurrera am, amarrretatik abantian, amabi euro ordein duta esan bezala otsaien amarrian silozi beneako aretoan amutaldea amabin de Las Vegas, lehen jarri duta besti bat, eta hain beste bat jarriko dizuet zer benetan, taldea Oso o nada. A bestia love. Ah, I ain't easy. Belaz, begaz, beraien doinu rockan rulero gogorrauek, hauek so txolen txungarriak eta gomendatzen datzen kontzertura etortzea, The Mushroom Cafein taldearekin batera, agertoki kionekan silozi benean, esan bezala ma bi euro ordainduta otxaiaren amarrian, amarretatik aurrera. Eh? Beraz, e, nahi gauzia, zaitezte aitezte, hostzirala, alik eta horren pasatzeko, beste bestia sartu zei, behin ongeroak utziko dut. E, eh, beste bestia, bestia. high to crash, trash A bestia, ondoren, jarriko dizuet Baian bitartean, hor macarela Hor ari zen Zerari Pampin Hor gireta vueltaka hansito. Garra Zeratzen Kribe hiken Estak indonatzez aion, lehu Añantzen guztietxo orokeriak Bai, bai Albiste Eta hemen bi bi beltzaz, larro beltzazko, bi gizas eme ikusi nituen, kai berri alderat Egonon? Egonon? Egonon? euskera zer moduz? E, no, no hablamos euskera No habláis euskera? No Fiska bat! <laughs> eh? No habis aprendido todavía? Ziki Pichka, gutxi Saia, <risa> saia. Sí, difícil. Es, es muy difícil. ¿En qué te res ahora el barco? ¿Qué vais a hacer? Bueno, buscando. buscando. preparando o qué? Buscando. sitio, sitio, ah, sitio para trabajar. Sí. Ah, no tenéis todavía? No. Bi, aseme bi bueno, beargin, es eskifaya baten batean sartzeko ¿Qué? asmokin, ya e, lana itsasoko arrarantzerko lagun pare bat behar roman ziren, eta kaiberri aldera ga zitut po gogin nitu eta berekin plaganari nintzenenrdu nuen bueno, eta az zute opanien ia azki baia matematian parte hartzen edo sartu zitz zitez, zitez, zitezke. Bueno, eta hor jarraittu nuen nire txirrinderkinko txita beti Aizia, Fina esan bezala ai pareki aldekoa. ziren ikatzen jokin beltzoguak zituguen zituan bai, didi uh, uh. aizagatio <laughs> alde bat eti bestera batzukorrika, muitiu behar da bestela hormatuko zaizkigu ipur mazaiak ez bakarrikan ipur mazaiak pitzilinezin atzeman hantzikiagent ditu da pustuko jan pitorruaren antzela Ufa Na bueno Adorio bihar da, eh Bilotzeko holoko Giruk narratsunekin, eh La lech Otza, otza bueno, Kirolde gilden Oain kirolkaia Kirolde egitik Kirolkaia era Kirolkaia Kirolkaia etik Kair berri da Ta emeantzugu Gure itxasuntziak Ta birien atzaman Arrapatu Baga, gibigik izasun, eh Beltzaran Ezti, galetun on-tarra nongo bat diren, zintarrak. denez, antza denes, ilar. Eskifaila baten parte hartzen duten. Ondarriiko... Ba, flotaren on-tziren batian, ez? Barkun baten sartzen nomen diren. Eta, bueno. Ila sorti pixkarro bat baduten. Hauzak ez daude bat ongi. Lan atzemateko, lanak hausitzeko, harrapatzeko bineon. Bueno, esperantza jorokena seko ez da galdu iar. Valentiak, <laughs> eguno hon! <laughs> Aio! Eta, bueno, hemen iditxikira Kaibarriira Ontzi batzun listatzen, prestatzen daik Baiza e, Eta, bera, xai eta e, Tzaliek Eta, ontziik ba, hori prestatzen Bera, ikustu hemen dikutxira eh, Blardetako zasei Ditziko da lamak zunero Ya, ah, bueno. En el meretadik, el hurra. ¡Zamu! ¡Ostras, pederre! Norte a norte, al barra. Iduridug, ronlande. right black people live Itskideak Delazbegazen doinuak ditugu hauek, eh, bezala gorkoan errepaso txiki bat ematen ari diot talde honi. Zeren hemen hos izango dira. Berriro errepikatuko dut, 20 berriro errepikatuko dut Silozibeneako areta honetan izango ditugula, Silozibeneako areta honetan. Agertoki honetan ulta gainean igoko dira Maxuron Cafein taldea ondarbitarrak hemen e, Silozibiko entxeu lokaletan. Lokal entxegu tan, entxegu lokaletan entxaiatzen baitu dute. Masurron kafein taldea. Eta baita ere, esan bezala, delaz las, begaz taldea. Hama bi euro sarrera ordaintzen, ikus entzuna al izango ditu zute. Eta entzutegi be, eroso eta haundi, eta entzun izango ditu gana, gaur ere ba, auditorionan, edo no, esan da euskara, entzun tokian... Olako zerbait, ba gaur eh, Euskal Herriko Orkesta Sinfonikoa izango du, eh, bi gaurrean bezala, iraiaren hiru, oi, otsailaren hirua da, Bladiuna eta iluntzeko 8etetik aurrera entzuntokian, entzun agertokian, auditoriounan, alizikan. Bueno, de Las Vegas, otsailakamar, Hondarvilla, Silocibeneako aretua, 12 euro iluntzeko 10 aurrera, Mashron Cafe-in taldearekin batera. Eta beraien doñoak hau dira Cherry Red Beste beste bat. Suentkin de las Vegas. She gets, yeah. Lela azbegazen doinu gogorrak eh, eta doinu hauek latza gogorra, baina nintzungarriak eta kementxuak eh, kuraias betetakoak eta ganoraz eta odolberoz eh, eh, odolpustuta datu zenak bamen, eh, izango ditugu zilozi beneako aretoan izan bezala, txailaren amarrian hombre de montre olako talde bat esintzat ikusi gabe eta nintzung gabe... PASA! Zindutu zula, pasatzen hombre tori urindu zaitetzen ara Amutalde amabira, hemen, koipuen ere mura Erresumen <laughs> Hemen, amutalde irriun onduen Dago, hemen, delu Hemen, planeten hau zuen Onduan biok eta Hemen, bakaia baren eh, Zera Fabrikaren edo Onduan parien dagoen amutalde Amabin zilozi benean, ondarbilan eh, Musika honetan eh, Zera Eh, musikaren eh, mm, zera esparruan nos den hontan hemen ba kisia Silocibenean adibidez ze izango du nik ba ilaren 11an de lasvegaisen ondoren urrengo egunean ba omenaldi txiki bat egingo eh, diogula Basilocibenea kokiri egizent ziren eh, zenbait eh, adiskidek bidian gelditu diren zenbait adiskidei tartean Unai Mikel Pakito Urko, eta baten bat ere mm, Jorge ere Antzigabe, behor baditu hainbat, eta hemen, ekitaldi txiki xume bat egingo dugu, eta bertako talde horok eta talde jada estaudenak, existitzen esti, edo laja intzutenak, ba hemen, holtza bainia zibineko, aretoan, omenaldi sume eta polik eta edar bat egiteko asmotan gabiltz, eta bono denei hemen, ba, em, ba hemen, izaten dizuet ba, urbilitzaitezketela E bertaratu otsaien 11 eta arratsaldetik aurrea 6tan ekitaldi bat egingo da eh Suizba tarbola bal dugu beraien omenez e, sustraitu dadin eta estitza on inoiz ere antzi Eta gero ondoren, ba Emanaldi talde desberdinak holtzagaina igoko dira eta talde bakoitzak lau abestiko Emanaldi eskainiko du eta iluntze arte, eh, atsaldien hasita, ba, gabako ez dakiz aurduk arte, ba hemen holtzagainean, eh, errametsala hau izango da datorren otsailaren 11an, eh, 2012ko otsailaren 11an. Ba bidean galutako guztiei homenaldi txiki bat eta bueno, batez ere Guztiek, au, buzt, guztien bihotzean eta guztien e, Guztiak baditu buruan azkenekoa ba, Bakito eta Mikel batez ere ba, ba, Gugu izango ditugu Baina hantzika beste Baina hantzika guztiak, bezala aurko Jorge unai Mikel Tapakito, eh? silozibeko kideak, launak izan ditugunak, aparte hartzaieak, parte hartu dutenak, e, gure egitasmo honetan, silozibeneako musika elkarte honetan, barrenen egon direna, bai irratik gintzan, bai e, teknikari bezala, musikari bezala, bai e, ba, talde bateko parta izan zena, horiek ba, hemen izango ditugu, gogoan izango ditugu, eta ez ditugu segula antziko, eta horregatik ingo diegu. omenaldi xume txiki, Eta koskero bat, izan bezala, otsailaren 11 lanbata izan da, ba hemen eh, landatuko dugu suaitzar bola bat, beraien omenez, eta gero, hm, mm, talde desberdina koltsa ganean eskainiko dute, beraien hiru abestitzo beraien, beraien omenez. Guzti hau izan eta, bueno, nik uste dut momentua dela, ba entzuteko beste grabaketa bat. Eta arat, honan, e? Eh? Itxasuntzi barrenean, makarela. Zaitzut juk? Zaharrak, bastirrak, kero... zahar, bastirrak... Grabatzen aia ez, grabatzen aia ez. Eta zire batzera joa likan. Grabatko Hilario zegei Martínez. Hilario Martínez. Bize, telmoan zerbait? Telmoan ez, ja. Aila, egon txarra negoan sí, geniutu egenta. Mekau, ez da, nago, ditu. Ointzen jais batallo ezera egunen ah, no. ez? O pille unia. Mekau, ez. Oganez Se hacen ajustes con la distribución de población. Ni ni es siete concisión de población. No, no prohibido. debe capturar la silla. Claro, Joaquín tal ese seréguin, pero nacido para sufrir, nacido para sufrir. Vayene, vaya ni nevelguo, nebato y bini, tivi. Bai, orfako nahine, igual tiene aquí. ¿Tú que ya te has <laughs> echado o no? Se echa aquí, se echa. Ahora en el hundillari. Sí. Ahora ahora, hori, parece. Ahora lengo na o tipo, ahora tiene un bidoat. No, la marloya estoy salgo va. ¿También que hori? ¿Torre que se tienen bilarios? ¿Eh? Horre que se tienen duc. Alocato o havensate tu visto un chat del computador un rato. Ahora que nie, ¿Cómo lo hago que te consigue? ¡Bail, eh! ¡Escolte, Nini! ¿Qué es la verdad? ¡Joniola! ¡Asteo! ¡Habaté! ¡Habaté! ¡Habaté! ¡Nogotan, nootan! ¡Pillezando! ¡No, no, no! Bueno, ¿señegu irakutzen? Niagui irakutzen aquí. ¡Hau txopa! ¡Baila! ¡Espera, soltero! ¡Habaté! ¡Habaté! ¿Dónde se nació? ¿Qué txasatza? ¿Dónde se nació? ¿Dónde se nació? Una gisha de admirante Berrilla, Almirante Berrilla. Ta semola usa este. Es que falla, semola. Vengo Familia dena o ah, con 10 basta con uno sobre. Viñesedu que checo dena que rico familia. No, denit vacío. Es un familiar, patrullado, patrullado guardamadoría también a ah, la cara del familiar. Pero de beneficiarios, sí, este niño al de no normalia no laisatenzu beste ba e, beste konfesio barkotan dantzikar beste tan bat zan bai o sea que hemen bakarra bakarra beren aurzita uh, bainantzkoa de eh, argineko bisio operari oso borroia beste gañega tostarteko tostarteko tostarteko tostarteko hori hori eldu du lengo xalupetik tostarteko iltzinzienak patrolla ah? eta tostarteko tostarteko seiden eh anio anio saio an ija galdu du kolasori Eta dok ez ki falla. Eskifalla duk tripulasillo. Ekikoa. <gülüyor> Aite dok, o sea, geniren danen la galetdore. Aurreko. Hortik horretik tiketan ez. Zer berdu, zer makinario eskuar tinduken hori. Ahu pasadoria. Pasadoria. Zer zer bat. Ahu ulu ulu hitzko ta koru. Ulu kitiko, ulu kitiko du sokatz, chicote kotzu. Boromirtz 30tzko, 30tzko. Ta anikero da makinario iken? Bai, Ya tengo ahora go soca socagorro va limada la rodilla, verde que andaron días. Ah. Está poli que poli. Está no le dices si te imaginas, ¿re? Huyu, ha do pasado ya. Ha pasado de casa, pensando. Huyudu que itiko, bai, tentsatsego. Huyudu casa. duk sukaldia. Tziko... Jangela. Debat da koko gela. Debat da koko gela. Entona, demo lo pixetico Lo pixeta, camaña que tenon. Camaña que fazte veste le cueste le cuan, vai. Ao sucalia. En mena 11, 16 este, isto cosituán. Eh? Alug, pensatua, 14 honto co miño divas, 81, divas enta. Ah. Miñón. En menes indei sartamarla 1 vátera. Es. Baixo gardiñe que ponemos motivo, pero nada. En mena 1, aquí estar al oro. Atxandaz chandas. Claro, patrón de dago beste edilla. Eta e. bitarte en campo en vestigerné. Campo erné sernaitakotz, arraia ikusteko, osertako. Ez motxo mocho heri pasadirago si en vez de eso lo como machino de lojo abierto. Sí pasa siempre, pero sin hacer Ui arroka, ta arroka tarte arroka tarde Mocho, hori pasada decisión. Ori kapitana Makarrajakindik. Patrull right. Eta eta right. marure Juan Tselon right. Arroketara, hor erre patrull kapitana Makarrajakindik. Sí sus, sus, sus. Northus ikela. Azkotek konfianza ke egin. Konfianza ke <risa> egin, right. menen arrantza naizia. Sei, mocho, mucho arrantza naiz. Yes. Yes. Bueno, arrantza naiz ere, ez, ardorin sari gin ibiltzen denean Arraia joarte, eztik zari, egotzen. Yeah. Antxiok gueltaka, ja arraia arrapatzen ben. Gusten ben, o markatzen dien zondarrak. Toni Urbildu zuken mm. gehiagi kostela, konfiantza horretan, tak.ak Takak. Maruri pasatu diona, maru horretzen... Beste, maru zuken, bine horretzen zuten, or, arrantzen ziren. Horretzen ori zuten mercantiak, Mercant. gauz Eta pasatu diona, Italiako transatlantiko horreire gauz bera. du konfiantza gehiagi. Ondu, ondo txikia. Ja. Ba, eta, baki, fantasma duten fantasma no hay Es rico, gente que gusta jugar, espectáculo, lo no que se hace, ahora hay que hacer eso con no Errilla yenicetik pasat, Errilla yenicetik barku pasat zi betetik no le totsenem Claro, errilla entsatu ke bixigarri bat ez. Claro, bai, ara soilik. Bai, bai, bai. Gori, gori pasat. Saltzeko rei bai, ez. Irudila eta hori Indonesia fanda ferri bat. Ez ta ztenteratu? Bai. Ahora sí. Ahora saí un buen negocio. Si quieren volver aX neto, ya están ahí más de nosotros Que hay un mejor tiempo disponible por aquí. Atlántico, Iparra. Me di contra esto todo lo mismo, ¿Qué son F Diese Te 환 r establishment? Kandelari claro, egune no ez aski es. Te va aqui kotxures errori. Ez nakete. Ez nakete asko. Kandela bisutze bisutze no ez dago. Nik andela nik andela. Chiquita chiquita ondijiego eta berde kolorekoa no, <laughs> Bai, ordu nau hilario sukaldia. Amarra hon batzu campo guardi itzi, txaso fa desasterne. Oain, yan lufetera ta itzuri eh, uda guda parti. Oain bertetan. Oain bertetan biuen uda parti frantsasterra, urrutifantsasterra ta estizila raia askorik guxi. No, ben eskolan igual, ¿est? Eh? Beto un poco. Chacha, Ta lo loitzi nola zen bademora itzi. Lo, txaso san. Ni eta bat ze matze, арguia enaria noaren sentados, ya noaren rieos piña, asuntos emen se nos llama la otra que a ese Chris Palen ha sido el impuesto en este punto en estos pies entraron a siempre timbrita y sabe que tenemos una maldita en este para él eh, bueno? три deần cuatro dos 돈 una buena madre deuda Kadonca y sus jeques, aquí anda kapitza totete, eta mesorra, no la raya en batetiatzen badu, bada de bien menta. Ta bien insertira, raya. Es, oye que ditzenia lotak, lotak. Bai. Hotzemale go zurra, prrata, prrata. Bueno, sartzen duzu eta beste vuelta bere leku bere tira. Berristi jaitzen do, hostia, harrai gainean. Gonen bai eta honen arte. Ni eskalin bakarran bat suelto o alimada, pues alatzen du zur eta beste beti lotak. Eta ordu hote ardio lasi estitu dituenen hoie gochi ta gero beste bi goiegen ohutina hoie beti daio chanda Ordu hote ardio gochi esta bat orduti porque gai hakitzen denen ja jatzen io gochi siku eta Euguskiat etzen dira de jaltzatzen dira, ez da gaina ez duen, ez da. Ani dintzen dira, arratxeko da maik amabiala hor den gutxi eta eguskiat zartzen dira. Euguskiat eh? zartzen dira. Iparr, ah, egin batzuk egin sortzu egin hor dugu. Hori Irlanda aldian harik eta dintziken. Eta eh? eh, Irlanda nio gantzik, oestean. Oestean, menzendeo lan. Baik, azoa esaldera. Azoa esaldera, baxuan. Or or or yuntudi berandula, uza. A ver, et alguna argiture berande. Tau chopa, es? Au chopa. Estribor. Estribor. Avor. Avor. Au chopa. Ori branca, ura branca. Iskuña, es drior, es drior. Makinilla. Hau, ba, serteko? Saria, latzeko? Hau duk, sarien muturrak hartzeko. Sarien muturrak hartzeko. rimatzeko, kailera. Sokak. Nogara bota eta ninti tira eta barkoa, ninti Sarien muturrak hartzeko da, hartzeko muturra hartzen dugu. Uh -huh. Erdina hau beste bat. Horrek hartzen dut erdiko xerrak. Uh -huh. Erdiko du uh -huh. Erdiko xerra du sari hitzitzen duena. Beitekan. Eta aurreo dut, pues aurreko aurre tila. Atsikotila eta aurreko tila. Eta horreiz, nora da hitu diokon ere, Hilario? Cayela. Cayela. Eta cantala zer dut. Cantala du, ertza. Benen barkun cantala duk. Do... Ezkuak partik eran eta txanotia burua Legu gorritik babesteko lareske Ontzi batean sartzeko itxaropenarekin Bibeltzaran elur maluten hartian Bi garrantzaleonak eta jaioak Baina itxas ontziak lepo Le horreko Afrikako jatorri jarte Gizazen eze gaiak Txurien herrialde egaratuan Eta hongizate fatxuan da hoste Bibeltzaran elur maluten ere muan Bosetai garri ziltzen ari dire Bibeltzaran elur maluten artian Kaibarriko bidean urratxak ematen Ezkue partik erantzan oti aburuan Negu borriti babesteko lan ezken Ontzi batean zartzeko itxaron penarekin Bibeltzanan elu maluten artian Arran zaleonak eta jaioan Baina itxasontziak lepo Lehorreko langa betuen Afrikako jatorria duten, gizazen megazte ze gaiak, txurien erre alde garatua, eta ongizate faltxuan dauzte. Bibeltzaren erurmaluten ere muan, gozeta egarri ziltzen, ari direuden erri aldeta. Oza eta gordina aurkitu duta Iparraldeko paradishu faltsua Bilen zara nelur malut ezartia kai urretsak ematen Eskuak partik eram txanotia buruan, negu gorritik babesteko lan eske. Ontzi batean zartzeko itxaropenarekin, bibentzaran elur maluten artian, arrantzaleonak eta jaioak. Baina itxaz ontziak lepo, le horreko galangabetua. Afrikako jatorria duten, gizazze melgazte segaiak. Txurien herri garatu eta, onkizate faltxuan da gozte. Bieltzaran erur maluten gozeta egarri ziltzen. Oseta egarri ziltzen ari dire Unden herri altera Otza eta gordin aurkitu Iparralde faltsu Adiskideak datorren aste arte Zerrikitutatiza joan, zaudete Antxeta erratiko guen eta Laroita batzi zazpi, FM Segida jarraipena dauka Honak izan, edo txarrak izan onak, aiek onak, bestiek gaiztuak, bestiek onak, bestiek jaio, beste trebe, bestiek sakileak, bestiek txorue, bestiek alue, bestiek bilabak, bezarkatu, maitatu, irrifar egin, Farregin asko, eta bizitza itxeke eta bizkar gainen mangarri, biharrian hartu, eta rolin ez bat bezala gainetik fan. Hori ba, alaibizi, posibizi, eta bia undirela, bat lotan iragotzen duguna, Datorren aste artea dizkideak Ondo segi, ongi Kizan Aio